الحمد لله مقدر المقدور ومصرف الايام والشهور ومجري الاعوام والدهور احمده تعالى واشكره واتوب اليه واستغفره اليه تصير الامور وهو العفو الغفور واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده تنفع صاحبها يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور واشهد ان نبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي المختار والحبيب المصطفى والعبد الشكور صلى الله عليه وعلى اله واصحابي ما امتدت البحور ما امتدت البحور وتعاقب العشي والبكور والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم النشور وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاهترم مسلموننا Özümə və sizə ilk növbədə təqvanı tövsiyyə edirəm. Çünki ən yaxşı qazanç təqvadır. Ən böyük vergi ki insana verilir, o da təqvadır. Ən uca, ali xəssiyyət da, o da təqvadır. Və təqva vasitəsilə insan ali dərəcələrə nail olur. Və ən əzəmətli məqsədlərə çatır. Və bil-i möhtərəm müsəlmanlar ki, Allah subhanahu teala, Bir çox ayədə bizə xəbər verib ki, o işləri istədiyi kimi idarə edir və öz hikmətinə müvafiq olaraq qədərləri təyin edir və öz ədaləti öz ədaləti asasında hökum çıxarır. Allah taala gecəni və gündüzü deyişir, çevirir onları və bəzi zamanlarda görürsün ki, yaxşılıq olur, rahatlıq olur, bəzi zamanlarda isə Əksinə çətinlik olur və bütün bu işlərdə Allah Tağlanın dərin hikməti var və onun iradəsi həmişə hər şəyə qalib olandır. Heç kəs onun hökmünü geri çevirə bilməz və o hər şeyə qadirdir. Və Allah Subxanələ Ərəb büşrəkləri qınayıb və s. onlara oxşar insanları hansılar ki ölümdən sonra dirilməyi inkar edirdilər. Və ilə hesab edirlər ki, bu dünya həyatından başqa heç bir həyat yoxdur. İnsanlar ölürlər, sonra başkaları gəlirlər, yaşayırlar onların yerində. Və ilə hesab edirlər ki, onları yox edən ancaq günlərin və gecələrin keçməsidir. Yəni, gecə gündüz keçir və yavaş yavaş qocalırlar, ölürlər, başkaları gəlirlər yerinə. Və Allah Subhanehu ve Teala buyurur, وَقَالُ مَا هِيَا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنْيَا Namutu və nahya və ma yuhlikuna illa zahr. Və onlar dedilər ki, bu, bu yalnız bizim dünya həyatımızdır. Biz ölürük, yaşayırıq və bizi həlak edən yalnız zamandır. Və şək yoxdur ki, bu batil bir ictihaddır. Və kim ölümdən sonra dirilməyi inkar edərsə, o insan kafirdir. Və Allah Subhanahu Taala özü həyat verəndir, öldürəndir və qiyamət günü şək yoxdur ki, hamını dirildəcək və yaxşılıq eləyəni yaxşılıqla mükafatlandıracaq. Pisti eləyəni isə əksinə pisti ilə ona əvəz verəcək. Və Allah Subxanələnin hikmətinə və ədalətinə görə mümkün deyil ki, Allah Tağla müsəlmanlarla günahkarları eyni səviyyədə eləsin. Və sələflərdən bəziləri deyilmir ki, ərəblər cəhiliyyədə onların İşi gücü o idi ki, onlar zamanı söğürdülər. Yəni, hansısa bir çətinlik gələndə, bəla gələndə başlayırlar söyməyə, biz danışmağa zaman haqqında. Dəyirdilər ki, bu zamanın bizə olan zərbələridir, yaxud filan kəsləri zaman yox edib, yenə pis zamandır və s. Və bütün bu şeyləri, bütün bu əməlləri zamana aid edirdilər və onu söğürdülər. Həqiqətə isə zaman heç özü-özündən heç nə eləmir. Bunu hamsa ediyən Allah Subhanahu Va Taala'dır. Ona görə də onlar bu çətinlikləri zamana aid edəndə, zamanı söyəndə həqiqətə isə Allah Taala'nı söymüş olurdular. Çünki bu şeyləri həqiqətdə eləyən isə Allah Taala'dır. ona görə də Allah Subhanahu Va Taala buna məhz buna görə zamanı sövməyi qadağan edib. Və Əb-i Hüreyyə anh deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səlləm buyurdu, qaləlləhü tealə yuqzín ibnu ədəm, yəsubbu dəhra və anə dəhr, uqallibu l-leylə və nəhər. Allah-u buyurdu, Ədem və məni incidir deyəndə ki və zamanı söyəndə O zamanı söyür və və və və və və və və və Və başqa bir rivayətdə gəlir ki, "Lā tasubbu dahr, fə inna Allāha huve Zamanı söyməyin, çünki Allah Taala özü zamandır. Yəni Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taala'dan rivayət elir ki, o insan ki, zamanı söyür, hansısa müsbətlər gələndə və ya çətinliklər gələndə, o insan bununla da Allah Taalanı söyür və Allah Taalanı incidir. Çünki bütün bu işləri Allah Sübhənəhu və Təala tək idarə eləyir. Və zamanlar isə Allah Taalanın yaratdığı məxluqlardır. Zaman özü-özündən heç kimə heç nə eləyə bilməz. Və onu söyən ona görə də onu idarə ed edəni söymüş olur. Yəni Allah Taalanı. Və bu da cəhiliyyədə bir çox insanın halı bu cür idi. Və həmişənin bəzi fasiklərin və axmaq insanların adətidir. Onların istəmədiyi şeylər baş verəndə başdəyilə zamanı, vaxtı söyməyə və hətta lənət oxumağa ona. Və bu da həm dinin, yəni imanın, həm də ağlın zəifliyindəndir. İmanın zəifliyindən və ağlın nagisliyindəndir. Və axmaqlıqdır həmçinin və böyük bir cəhalətdir. Çünki zaman özü heç bir şey idarə eləmir, əksinə zamanı idarə eləyən var və bütün şeylər ki, idarə olunur, bütün şeylər ki, baş verir. Ola hamısı izzət və hikmət sahibi olan Allah dağlanın əmri ilədir. Zəhmət olmasa, xudbə vaxtı danışmı. Xudbə vaxtı danışmaq olmaz. Yəni, bütün cümənin savabı batil olur. Yəni, o danışanın. Və həmçinin telefonlarının da səsini alın. Və həqiqətdə, insan zamana eyb eləyəndə, zamanı sövəyəndə, o zamanı idarə eləyəni eyb etmiş və sövmüş olur. Və necə ki, o dində, imanda Naq istəyidirsə, ağılda da həmşin naq Çünki bunu deməklə sənin müsibətlərin azalmaz. Əksinə, çox vaxt müsibətlər artır və vacib səbrin qapıları da bağlanır. Yəni, səbriləmir sən artıq. Və lakin mömin bilir ki, bütün işlər baş verir Allah Subxanətlənin qaza və qədəri ilə, onun hikməti ilə. Ona görə də o şey ki, Allah Subxanətlə qınamayıb və onu Rasulü sallallahu səllim qınamayıb, Mömin də ona heç vaxt toxunmaz o şeyə və Allah talanın qəzavə e, qədərinə razı olur, onun əmrinə təslim olur və bununla da onun tövhidi kamil olur, tamamlanır. Və bir neşə misal çəkmək olar bu cür insanın yəni, zaman haqqında dediyi yəni, səhv, xatalı sözlərdir. Məsələn, insan hansısa bir gündələyir, e, Hadisə baş veribsə, pis bir hadisə baş veribsə, deyir ki, Allah Taala bu günə bərəkət verməsin. Yaxud deyir ki, Allah Taala o saatdakı mən səni gördüm, Allah Taala o saati keşki şey məhv Yaxud deyir ki, Allah Taala lənət eləsin o ilə ki, filankəs o ildə vəfat eliyi. Yaxud deyir ki, zamanə xəyanət kardı. Yəni zaman bizə xəyanət eliyir. Yaxud deyir ki, bu pis murdar bir ildi və s. kimi şeylər sözlər. Və bu zamanlar da Allah Taalanın məxluqudur. Və kim zamanı sevirsə, bilavasitə onu idarə edənə edəni sevir, yəni Allah Taalanı. Və zamanı seyyən insan, ins insanlar iki növdür. Birinci növ o insanlardır ki, doğrudan inanırlar ki, bu şeyleri zaman özü-özündən idarə eləyir və onu ona görə sevir. Bu isə böyük şirktir. Və bu insan müsəlman deyil, İslam dinindən çıxmış olur. Ve müşrikler de o cüriydiler. Ve ikinci növ insanlar ise o zamanı söğür. Vakit inanır ki her şeyi idare eyleyen Allah da Sadece en çantinliğe düşende, pis işler başına gelende başlığı zamanı sövmeye bu ise büyük haram bir şeydi ve tövhide ziyan getirir. Yani tövhide azaldır, nöksanlığı değil. Ve bununla böyle mühter müslümanlar zamanı sövme olmaz diyorlar. Və lakin zamanı vəzif eləmək, əgər zamanda hansı bir çətinlik olubsa, ya olubsa, o cür vəzif eləmək caizdir. Və məsələn, Peyyambər Sələmin vəfat elədiyi ilə deyirlər ki, hüzün ilidir. Yəni, kədər ilidir. O caizdir. Yəni ki, bəyan edirsən, bu ildə hansı hadisələr baş verib, bu ilin sifəti nədir? Söylməmək şərti ilə, ona ayıb eləməmək şərti ilə. Və məsələn, Allah Subhanahu ve Teala, Buyurub ki, fi əyyəmin nəhisət, uğursuz bir günlərdə, yəni müşriklərə, ad ya samud ya, kimdirsə, yadımda deyil, onlara əzab verib o günlərdə. O günləri uğursuz adlandırıb. Yəni, bu həmin o müşriklər üçün uğursuz olublar o günlər. Yəni, o vaxtda Allah subhanətə Allah onları məhv edib, şirkinə və küfrünə görə. Və yaxud, məsələn, Allah talaburu, ta fi yəvmi nəhzin müstəmir, davamlı uğursuz nəhz günündə onları məhv edib. Yəni sadəcə bu günün vəsfidir. Burada günü söymə söhbəti yoxdur. Və həmişə Allahu Subhanu Taala buyurur ki, Yusuf aleyhisselam buyurdu: "Thumma yati min ba'di zalika sab'un shidad." Bu yaxşı günlərdən sonra yetti çətin e, e, il gələcək. Bu illərdən sonra yetti çətin il. Yəni vəsf elib ki, bu illər çətindir. Ona görə insan vəsf eləyə bilər, deyə bilər ki, "Keçən il məsələn mənim həyatımda çətin il olub." Deyə bilər. Lakin Söyə bilməz ona, deyə bilməz ki, ə, kəşk bu il olmayaydı ya bu ilin başına daş düşə idi, nəsə, belə bir şeylər, ya, lənət olsun bu ilə demək olmaz, yəni haramdır. Ona görə, müsəlman çalışmalıdır ki, zamanı sövməsin, çəkinməlidir bu şeydən. Çünki zaman Allah-u Teala'nın məxluqudur və Allah-u Teala özü ona idarə edir və Bütün işler Allah Subhanahu wa Taala'nın elindedir. Ve Allah Teala buyurur: "Yukallibullahu'l-leyla vennahar, inna fi zalika le'ibrete len lil-absar." Allah Teala geceyi ve gündüzü çevirir, yani onları değiştirir. Hakikaten akıl sahipleri için, gören insanlar için bunda ibretler var. Ve aku'u kavli hada ve'staghfirullah li ve lekum ve lisa'il له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثراء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحمده ربي وأشكره على ما أعطى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأثقيا أما بعد Və bir müsəlmanlar ki, ən yaxşı söz Allah-u kitabıdır, yəni Qur'an-ı Kerimdir. Və ən xeyirli yol, Muhammed ibn Abdullah sallallahu aleyhi və alə aleyhi və səlləmin yoludur, yəni onun sünnəsidir. Və ən pis iş, dine yenilik getirməkdir. Çünki hər bir yenilik bidəttir və hər bir bidət zəlaləttir və hər bir zəlalət insanı cehennəmə aparır. Və cemaat olun, cəmaatdan ayrılmayın, çünki Allahın əli cəmaatın üzərindədir. Və daim təqvalı olun, qizlidə və açıqda. Allah taalaya təzim göstərin, ondan qorxun, daimə hiss edin ki, O sizi görür və ondan çəkinin. Çünki O sizin halınızı bilir, sizə baxır, sizin sirrlərinizi bilir, sonra da sizin əməllərimizə görə də sizə əvəz verəcək. Xeyr olubsa, xeyrlə əməllər olubsa, xeyrlə əvəz verəcək səməllər olubsa, şərdən əvəz edəcək və sizi qabaqda gözləyən çətin bir mərhələyə hazırlaşun. Yəni buradan, bu dünyadan köçmək mərhələsinə və onun axırı olacaq ya altından çaylar axan cənnət olacaq ya da yanar od olacaq. Hansı ki o odda yalnız ən badbəxt insanlar olacaqlar, yanacaqlar. Və bil-i, mühtərəm müsəlmanlar ki, müəmin bilir və qəti inanır ki, gecədə və gündüzdə nə xeyir və şərb baş verirsə, hamısı Allah Subxanətə Alanın qaza və qədəri ilə baş verir. Allah Taala nəyi istəyir, o olur. Nəyi Allah Taala istəmir, o baş vermir. Və ona görə də müəmin həm darlıqda, həm varlıqda Allah Taalanı həm delir. Allah Taalaya həm delir, onu tərifləyir. Və bilir ki, o Çətirlikdər o bəlalar ki, onun başına gəlir, yəni sevimli insanlar, məsələn, ölürlər, yaxud xəstəliyi gəlir, ya boşanmaq olur, yaxud, məsələn, fağırlıq, kəsibçılıq gəlir. O bilir ki, bu günahları kəffarəsidir və savablar bununla artır insanın, savabları artır və dərəcəliyi yüksəlir. Sözsüz ki, o şərtlə ki, insan səbr eləsin bütün bu şeylərə və həmçinin insan onun qədrini, bu cür şeylərin qədrini bilir ölüm ayağında. Çünki bir-iki nə pis əməl qalırsa onda ölüm ayağında hesab edir ki, istəyir ki Allah Subhanı Teala bir kəşkə bəla göndərəydi bu dünyada. Çünki axirətin cəzası daha ağırdır. Nəyəni ki, dünyada olan cəzadır. Və Allah talaburur, innəmə yuvafəs sabiruna əjrəhum bi qeyri hesab. Səbr edənlər öz Əcirlərini sayısız hesabsız alacaqlar. Yəni, onların sayı Allah dağılardan başqa heç kim bilmir. Əli, yəni, insan səbirli olarsın. Və belə mühtərəm müsəlmanlar ki, Allah subxana ve teala sizə elə bir işi buyurub, hansı ki, o işdə birinci özünü qeyd edir, sonra öz mələklərini və axırda da sizi, istər cinləri, istər insanları, Və bunu da göstərdi ki, bu iş böyük əzəmətli bir işdir. Allah Tala ta buyurur: "İnnalllahi və məlailikə təssalluna alə-nnəbi. Yə ayyuhal-əlləzən əmənə, səllu aləyhi və səllim təslima." Allah və onun mələkləri peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləm salavat göndərirlər. Yəni ona xeyirdua edirlər. Siz də ey iman gətirənlər, ona salavat və salam göndərin. Allahumma salli alə Muhamməd və alə ali Kemâ ala İbrahim e ve ala ali İbrahim, اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وانصار الصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والله سبحانه وتعالى بي Qur'an və sünnə üzərində sabit edəsin. Allah subhanə bizi kamil təvhid ehlindən etsin. Allah subhanə bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah subhanə və təala artırsın, Allah subhanə və şəfa versin. Allah subhanə və o müsəlmanlar ki, əziyyət çəkirlər, Allah subhanə və təala onlara kömək etsin. Allah subhanə və təala bütün müsəlmanları qorusun. و الله سبحانه وتعالى يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون واقم الصلاه بو درس size ihlasla.com sayti tarafindan olundu